Не прикидатимусь, ніби смерть Амелі Боунз мене не вразила. Якщо вона з її міністерськими зв'язками та захистом... До кімнати увійшов Дамблдор, і Слизоріг аж підскочив, ніби забув, що той перебуває в будинку. «Ой, Албусе, це ти! – пробулькотів він. – Щось тебе довго не було. Проблеми зі шлунком?» «Та ні, зачитався маглівськими журналами», – відповів Дамблдор. «Люблю розглядати узори для плетіння». «Ну, Гаррі, ми так довго зловживаємо горацієвою гостинністю. Час нам уже йти». Ані трохи не бажаючи тут затримуватися, Гаррі схопився на ноги. Слизоріг такого, здається, не чекав. «Ви йдете?» — Йдемо. Я ж бачу, що справа безнадійна. — Безнадійна? Слизоріг помітно стривожився. Він заламував товсті пальці і метушився, дивлячись, як Дамблдор зав'язує дорожню мантію, а Гаррі затягує на курці замок-блискавку. — Шкода, Горацію, що ти відмовляєшся від цієї роботи, — сказав Дамблдор, — піднімаючи на прощання неушкоджену руку. — Ого, гворці, були б раді тебе бачити. Хоч ми й дуже посилили заходи безпеки, та все одно можеш приїжджати в гості, коли заманеться. — Так, ну, дуже люб'язно, як то кажуть. — Тоді бувай. — До побачення, — попрощався Гаррі. Вони вже підходили до дверей, коли ззаду пролунав крик. «Добре, добре, згоден!» Дамблдор озирнувся і побачив, що Слизуріг стоїть ні живий, ні мертвий у дверях вітальні. «То ти повертаєшся з пенсії?» «Так-так», – нетерпляче повторив Слизуріг. «Мабуть, я здурів, але так». «Чудово!» – засяяв Дамблдор. Тоді, Горацею, побачимося першого вересня. Побачимося, смію сподіватися, буркнув Слизоріг. Коли вони вже йшли садовою доріжкою, навздогін їм долинуло. Дамблдоре, я вимагаю вищої платні. Дамблдор засміявся. За ними зачинилася хвіртка, і вони почали спускатися з пагорба крізь темний вируючий туман. «Гаррі, ти молодець!» – похвалив Дамблдор. «Та я ж нічого не робив!» – здивувався Гаррі. «О, ще й як робив!» «Ти чітко показав Грацієві, що зможе він здобути, повернувшись у Гогворц. Він тобі сподобався?» Гаррі не знав, сподобався йому слизоріг чи ні. Той ніби й мав деякі приємні риси, але водночас здавався пихатим і, хоч дуже це заперечував, був аж занадто здивований тим, що з Магелки може вийти добра чарівниця. Гора Дамблдор позбавив Гаррі необхідності все пояснювати, любить комфорт. І ще любить товариство відомих, успішних і могутніх осіб. Тішить себе думкою, що може на них впливати. Сам він ніколи не прагнув посісти трон. Він надає перевагу задньому сидінню. Ну, там, бачиш, для нього більше місця. У Гогвартсі він завжди добирав собі улюбленців, іноді через їхнє чистолюбство чи розум іноді через привабливість чи талант. Але він мав безпомильний нюх на тих, хто згодом досягав визначних успіхів у різних галузях. Горацій створив довколо себе своєрідний клуб своїх улюбленців, перезнайомлюючи їх, нав'язуючи між ними корисні контакти, причому завжди з певною вигодою для себе, чи у вигляді подарованої коробки своїх улюблених зацукрованих ананасів, чи як нагоду відрекомендувати перспективного молодого кандидата на місце в службі зв'язку з гоблінами. Гаррі раптом яскраво уявив величезного роздутого павука, що плете навколо себе павутину і смикає то за ту, то за ту ниточку, підтягаючи ближче великих смачних мух. «Я тобі це все розповідаю», – вів далі Дамблдор, «не для того, щоб налаштувати проти горації, або, як маємо його тепер величати, професора Слизорога, а для того, щоб ти був на поготові. Він обов'язково спробує додати тебе, Гаррі, до своєї колекції. Ти став би там найкоштовнішим каменем. Хлопчик, що вижив. Або, як тебе тепер називають, обранець. На цих словах Гаррі відчув холод, який не мав нічого спільного з туманом, що їх оточував. Йому згадалися інші слова, почуті кілька тижнів тому. Слова, що мали для нього жахливе й особливе значення. Разом їм жити не судилося. Дамблдор зупинився біля церкви, яку не проминали раніше. Прийшли, Гаррі. «Тримай мене за руку!» І хоч Гаррі вже був готовий до явлення, та все одно не отримав від нього великої втіхи. Коли тиск зменшився і він знову міг дихати, то виявив, що стоїть біля Дамблдора на сільській дорозі, а попереду видніється кривобокий силует його другої, найулюбленішої в світі будівлі – барлогу. Розвіявся жах яким він щойно був охоплений. Вигляд цієї хати не міг не поліпшити йому настрою. Там був Рон, а ще місіс Візлі, котра куховарила найкраще за всіх на світі. «Гаррі, якщо не заперечуєш, – сказав Дамблдор, коли вони зайшли у двір, – я хотів би перемовитися з тобою кількома словами, перш ніж попрощатися. На одинці – Може, отут? Дамблдор показав на занедбану кам'яну прибудову, де візлі тримали свої мітли. Розгублений Гаррі зайшов за Дамблдором у скрипучі дверцята приміщення, трохи меншого за середнього розміру шафу. Дамблдор засвітив кінчик своєї чарівної палички, щоб та палала, як смолоскип, і всміхнувся до Гаррі. Сподіваюся, ти мені пробачиш, що про це згадую. Але я, Гаррі, радий і навіть трохи пишаюся тим, як ти добре даєш собі раду після всього, що сталося в міністерстві. Дозволь мені сказати, що Сіріус, мабуть, теж би тобою пишався. Гаррі проковтнув слину, у нього пропав голос. Він не думав, що зможе говорити про Сіріуса. Боляче було чути, як дядько Вернон питав його хрещений батько мертвий. Ще гірше було, коли Сіріусове ім'я мимохідь згадав Слизоріг. Це жорстоко, м'яко вів далі Дамблдор, що ви з Сіріусом так мало бували разом. Таке гірке завершення дружби що мала тривати довго. Гаррі кивнув, пильно втупившись у павука, що ліз по капелюхові Дамблдора. Він бачив, що Дамблдор усе розуміє. Можливо, навіть підозрює, що доки йшов його лист, Гаррі увесь той час у дурслів тільки робив, що лежав на ліжку, нічого не їв і дивився в затуманене вікно. А на душі в нього була Холодна пустка, яку він звик пов'язувати з дементорами. «Просто важко усвідомлювати», – тихенько вимовив нарешті Гаррі, «що він ніколи більше не напише». Очі йому раптом запекли, і він закліпав. За межами Гогвардсу існувала особа, яка – Наче батько дбала про нього за будь-яких обставин. Дбала хоч би там що. І це було в його житті найкраще. А тепер? А тепер поштові сови вже ніколи не принесуть йому цієї радості. «Сіріус дав тобі багато такого, чого ти раніше не знав», – лагідно сказав Дамблдор. Я розумію, що ця втрата непоправна. Та поки я був у дурслів», – голосу Гаррі знову зміцнів, «я збагнув, що не можу закритися від усіх або зламатися. Сіріус теж би цього не хотів, правда? І взагалі, життя таке коротке. От хоч би Мадам Боунс чи Емеліна Венс. Наступним можу стати я». «Та якщо так, – сказав він палко, дивлячись прямо в сині Дамблдорові очі, що світилися всяєві чарівної палички, – нехай я заберу з собою стільки смертежерів, скільки зможу. І Волдеморта теж, якщо подужаю». «Це сказано сином своїх батьків і справжнім хрещеником Сіріуса», – виголосив Дамблдор, – схвально поплескавши Гаррі по спині. «Знімаю перед тобою капелюха». Тобто, зняв би, якби не боявся засипати тебе павуками. А тепер, Гаррі, пов'язана з цим тема. «Я так розумію, що минулі два тижні ти отримував щоденного віщуна. «Так» відповів Гаррі і серце його забилося швидше. Тоді ти мав помітити, що інформація про твої пригоди в залі пророцтву не просто просочувалася, а текла рікою. Так, повторив Гаррі. І тепер усі знають, що я той? Ні, не знають, урвав Дамблдор. У цілому світі тільки двоє знають повний зміст пророцтва зробленого про тебе і лорда Волдеморта. І вони обидва стоять зараз у цьому смердючому, повному павуків сарайчику для мітел. Однак це правда, те, про що багато хто здогадався, що Волдеморт посилав своїх смертежерів викрасти пророцтво і що це пророцтво стосувалося тебе. Тобто я не помиляюся, вважаючи, що ти «Нікому не казав, що знаєш про зміст пророцтва». «Ні», – підтвердив Гаррі. «Мудре загалом рішення», – схвалив Дамблдор. «Хоча, мені здається, ти можеш трохи послабити його незламність на користь пана Рональда Візлі та панни Герміони Грейнджер». «Так», – уточнив він, відповідаючи на здивований погляд Гаррі. Я гадаю, що їм варто знати. Ти зробиш їм ведмежу послугу, якщо не поділишся такою важливою для тебе інформацією. Я не хотів їх тривожити чи лякати, докінчив за нього Дамблдор, позираючи на Гаррі поверх окулярів, схожих на два півмісяці. Чи може зізнатися, що ти сам стривожений і наляканий? Гаррі, Твої друзі тобі потрібні. Ти ж сам слушно сказав, що Сіріус не хотів би, щоб ти від усіх закрився. Гаррі нічого не відповів. Але Дамблдор, здається, і не потребував відповіді. Він продовжував. Ще одна, інша, хоч і пов'язана з попередньою тема. — Я хотів би цього року провести для тебе кілька приватних уроків. — Приватних? З вами? — здивувався Гаррі, забувши гіркі роздуми. — Так, пора мені серйозніше взятися за твою освіту. — А чого ви мене будете навчати, пане професоре? — Ну, трошки того, трошки сього, — безтурботно відповів Дамблдор. Він нічого не уточнював, отож Гаррі запитав ще про одне, що його трохи непокоїло. Якщо я ходитиму на уроки до вас, то вже не муситиму вивчати блокологію у Снейпа, так? У професора Снейпа, Гаррі. Ні, не муситимеш. Добре, полегшено зітхнув Гаррі, бо це був. Він замовк, щоб не вибувкати те, що думав насправді. «Ну, думаю, найкраще тут підійде слово «провал», – кивнув Дамблдор. Гаррі засміявся. «Тобто я тепер не часто бачитиму професора Снейпа», – радів Гаррі. «Бо він не дозволить мені вивчати настільки, якщо я не отримую відмінну сову». А я знаю, що такого не буде. «Ну, не варто рахувати соу, доки ти їх не отримаєш», – серйозно мовив Дамблдор. «Що, до речі, може статися вже сьогодні?» І ще два моменти, Гаррі, перш ніж попрощатися. «По-перше, я хотів би, щоб відтепер ти постійно мав при собі плащ невидимку, навіть у Гогвартсі». «Про всяк випадок, зрозумів?» Гаррі «А по-друге, на час твого перебування тут Барлогові надано найвищу охорону, на яку тільки спромоглося Міністерство магії. Це додало певних незручностей Артурові і Молі. Наприклад, усю їхню пошту спочатку перевіряють у Міністерстві, аж тоді доставляють сюди». Вони ані трохи не нарікають, бо їх турбує насамперед твоя безпека. Тому було б невдячно з твого боку, якщо ти, живучи в них, наражатимешся хоч на якийсь ризик». «Я розумію», – швидко погодився Гаррі. «Ну, тоді дуже добре», – сказав Дамблдор, відчиняючи двері сарайчика і виходячи на подвір'я. «О, я бачу світло на кухні». Треба вже нарешті дати Молі змогу понарікати, який же ти худий. Розділ п'ятий Зайва флегма Гаррі з Дамблдором підійшли до барлогу з чорного ходу, переступаючи через розкиданий знайомий мотлох, старі гумові чоботи та іржаві казани. Гарічу, як подалік у курнику, Тихенько сокочуть сонні кури. Дамблдор тричі постукав, і Гаррі побачив, як за кухонним вікном метнулася чиясь тінь. «Хто там?» – долинув нервовий голос, і Гаррі впізнав місіс Візлі. «Назвіться!» «Це я, Дамблдор, привіз вам Гаррі!» Двері негайно відчинилися. За ними стояла місіс Візлі – Низенька-пухкенька в старому зеленому халаті. Гаррі, дорогенький, господи Албусе, ти мене так налякав? Ти ж казав, що ви будете аж уранці. Нам пощастило, пояснив Дамлдор, переступаючи поріг слідом за Гаррі. Слизорога вдалося вмовити значно легше, ніж я сподівався. Гаррі постарався, звісно. О, вітаю, Німфадоро! Гаррі розвернувся і побачив, що місіс Візлі, попри таку пізню годину, була не сама. За столом сиділа, тримаючи обіруч велику чашку, молода відьма з блідим серцеподібної форми лицем та мишасто сірим волоссям. «Вітаю, пане професоре, озвалася вона. «Здоров, Гаррі!» «Привіт, Тонкс!» Гаррі подумав, що вона якась замучена, може й хвора. А в усмішці їй було щось силоване. Барвистості у вигляді поменшало. Звичних рожевих, мов жуйка, пасем у волосі не було. «Я краще піду», – швиденько сказала вона, встаючи і натягаючи на плечі мантію. «Дякую, молі, за чай і співчуття. Будь ласка, не йди, якщо це через мене люб'язно попросив Дамблдор. Я все одно не залишаюся. Мушу обговорити невідкладні справи з Руфусом Скрімджером. Ні-ні, мені треба йти заперечила Тонкс, не дивлячись Дамблдорові в очі. На добра ніч. може, прийдеш у суботу на вечерю? Буду триматися, дикозор. «Та ні, Молі, ну що ти?» «Та все одно дякую. Усім на добраніч!» Тонкс прошмигнула повз Дамблдора і Гаррі на двір. Ступивши кілька кроків за поріг, крутнулася на місці і розчинилася в повітрі. Гаррі помітив, що місіс візлі чимось стурбована. «Гаррі, до зустрічі у Гокворці!» – сказав Дамблдор. Бережи себе, молі завжди до твоїх послуг. Він уклонився місіс Свізлі, вийшов на двір і зник точнісінько на тому самому місці, що й Тонкс. Місіс Свізлі зачинила двері, а тоді за плечі підвела Гаррі до яскравої лампи, що стояла на столі, і почала його оглядати. О, ти точно, як Рон, зітхнула вона, роздивляючись його. На вас обох ніби наклали розтягувальні чари. Рон, відколи я купувала йому нові шкільні мантії, виріс сантиметрів на десять. «Ти голодний, Гаррі?» «Так», – зізнався Гаррі, раптом усвідомлюючи, як він зголоднів. «Сідай, любий, зараз я щось приготую». Коли Гаррі сів, Йому на коліна тут же вистрибнув і вмостився, муркочучи рудий пухнастий кіт з приплюснутою мордочкою. «То й Герміона тут?» – радісно спитав Гаррі, чухаючи криволапика за вушком. «Так, позавчора приїхала», – повідомила місіс Візлі, постукуючи черівною паличкою по великій залізній каструлі. Та з гучним брязкотом стрибнула на плиту і одразу закипіла». Усі вже, звісно, сплять. Ми ж не чекали на тебе так рано. На, їж. Вона знову стукнула каструлю та злетіла вгору, полинула до Гаррі і нахилилася. Місіс Візлі ледве встигла підставити миску, як у неї полився густий і паруючий цибуляний суп. Хліба люби? Дякую, місіс Візлі. Вона змахнула чарівною паличкою над плечем. До столу елегантно підлетіла хлібина і ніж. Коли хлібина сама себе покраяла, а каструля повернулася на плиту, місіс Візлі сіла коло Гарі. «То ти обмовив Гореція Слизорога, знову піти викладати?» Гарі кивнув, бо мав повний рот супу і не міг говорити. «Він навчав Артура і мене», – сказала місіс Візлі. Працював у Гокворсі, здається, вічно. Почав приблизно в той самий час, що й Дамблдор. Сподобався він тобі? Гаррі тепер напхав рота хлібом, тож тільки стенув плечима. «Розумію тебе», – кивнула місіс Візлі. «Він, коли захоче, може здаватися привабливим, хоч Артурові він ніколи особливо й не подобався». А Міністерство аж кишить колишніми слизороговими улюбленцями. Він уміє проштовхувати своїх. А от на Артура в нього ніколи не вистачало часу. Ну, мабуть, не покладав на нього великих надій. Та це тільки доводить, що навіть слизоріг може помилятися. Не знаю, чи писав тобі про це Рон. Це так недавно сталося. Артур? Отримав підвищення? Видно було, що Місіс Візлі аж розпирало бажання поділитися цією новиною. Гаррі необережно проковтнув цілу ложку паруючого супу і подумав, що від опіку в горлі йому повискакують пухирі. «Це чудово!» – видихнув він. «А ти таке солодка", засяяла Місіс Візлі, мабуть, вирішивши, що... Це він заплакав від розчулення. З огляду на нинішню ситуацію, Руфус Скрімджер заснував кілька нових служб. І Артур тепер голова бюро виявлення та конфіскації фальшивих оборонних заклять та захисних предметів. Це серйозна посада. В нього тепер десятеро підлеглих. А навіщо це бюро? Ну, розумієш, через усю цю паніку, пов'язану ну, з відомо ким, скрізь почали торгувати якимись дивними штуками, що нібито мають оберігати від відомокого і смертежерів. Ну, можеш собі уявити, що то за дурниці. Ну, так звані захисні настоянки, а насправді соуси і підливки з додачею буботрубного гною або інструкції для оборонного пристріту, від якого відпадають вуха. Зловмисниками найчастіше виявляються такі типи, як мандангус Флетчер, що за все своє життя не зробили нічого порядного, а тепер користуються панічними настроями. А подекуди взагалі трапляється справжнє паскудство. Недавно Артур конфіскував коробку з зачарованими стервоскопами, явно підкинуту якимось смертежером. Тож, як бачиш, це дуже важлива робота. Я йому кажу, що нічого шкодувати за всякими тостерами, автомобільними свічками та іншими маглівськими дурничками. На завершення своєї промови Місіс Візлі суворо глянула на Гаррі, наче це він наполягав, що треба шкодувати за автомобільними свічками. – А містер Візлі досі на роботі? – спитав Гаррі. – І досі? – Ну, чесно кажучи, він уже трохи запізнюється. Казав, що повернеться опівночі. Вона зіркнула на великого годинника, що лежав боком на купі простирадл у кошику для білизни біля столу. Гаррі відразу його впізнав. На циферблаті було дев'ять стрілок з іменами членів родини. Раніше годинник висів у вітальні, а зараз, судячи з того, де він опинився, місіс Візлі, мабуть, узяла собі за звичку носити його по всій хаті. Усі дев'ять стрілок показували на позначку Смертельна небезпека. Майже увесь час отак пояснила місіс Візлі непереконливо бадьорим голосом. «Відколи відомо хто почав діяти відкрито?» «Думаю, всім зараз загрожує смертельна небезпека. І навряд чи це стосується тільки нашої родини. Але не знаю, чи має ще хтось такого годинника, тому не можу перевірити». «Ага», вона вказала на циферблат годинника, Стрілка містера Візлі пересунулася до позначки «в дорозі». «Він вертається!» І справді за якусь мить у задні двері постукали. Місіс Візлі підскочила і побігла туди. Узявшись за ручку і, припавши до дерев'яних дверей щукою, тихенько запитала. «Це ти, Артуре?» «Так», – долинув втомлений голос містера Візлі. Але я сказав би це, навіть якби був смертежером. Запитай щось інше. Ой, та що ти, Молі? А ну, добре, добре, яке твоє найпалкіше бажання? Довідатись, як тримаються в повітрі літаки. Місіс Візлі кивнула і потягла була за ручку, але містер Візлі, мабуть, міцно тримав її з того боку, бо двері не відчинилися. Молі, я мушу ще в тебе щось запитати. Артура, це казна що? Як ти любиш, щоб я тебе називав, коли ми наодинці? Навіть у тьмяному світлі Гаррі побачив, що місі Свізлі зашарілася. Він і сам відчув, як у нього палають шиє і вуха, і взявся швидко сьорбати суп, голосно дзенькою чи помисці ложкою. «Молісюсінька!» – прошепотіла напівмертва місіс Візлі в щелину. «Правильно!» – підтвердив містер Візлі. «Можеш тепер мене впускати?» Місіс Візлі відчинила двері і зайшов її чоловік. Худий, лисуватий, рудоволосий чарівник у рогових окулярах та в довгій запорошеній дорожній мантії. «Я все одно не розумію, навіщо це все повторювати щоразу, коли ти вертаєшся додому», сказала місіс Візлі, помагаючи чоловікові знімати мантію. Її щоки ще й досі пащили. «Та будь-який смертежер витисне з тебе цю відповідь, перш ніж перевтілитися в тебе». «Знаю, Люба, але це міністерська процедура. А я повинен подавати приклад». А що це так гарно пахне? Цибуляний суп? Містер Візлі радо глянув на стіл. Гарі. О, ми тебе до ранку й не чекали. Вони обмінялися потисками рук, і містер Візлі сів на стілець біля Гаррі. Місіс Візлі поставила і перед ним миску з супом. Дякую, молі. Ох, важка була ніч якийсь телепень, почав продавати видозмінні медалі. Почепиш таку на шию і можеш за бажанням міняти зовнішність. Сто тисяч масок. Усього за десять галеонів. А що від них буває насправді? Ну, найчастіше просто набуваєш неприємного жовто-гарячого кольору. Однак у кількох осіб по всьому тілу повискакували бородавки зі щупальцями. Наче в лікарні святого Мунга і так мало роботи. «Фред і Джордж люблять такі штуки», – завагалася місіс Візлі. «Ти не думаєш, що...» «Не думаю», – вигукнув містер Візлі. «Хлопці такого не робили, особливо зараз, коли всі відчайдушно шукають хоч якогось захисту». «А то ти запізнився через оті видозмінні медалі?» Та ні. До нас ще дійшли чутки про небезпечний відбивальний пристрід, наслений у районі Слон і Замок. Та на щастя, поки ми туди дісталися, магічний загін спецпризначення уже все владнав. Гаррі затулився рукою і нишком позіхнув. «Спати, спати, спати, спати!» – миттю заявила місіс Візлі, від очей якої це не сховалося. «Я вже приготувала для тебе кімнату Фреда і Джорджа. Житимеш там?» «Як? А вони де?» «На алеї Діагон. Сплять у крихітній квартирці над своєю крамничкою жартів, бо мають багато роботи», – поясніла місіс Візлі. Ну, «Мушу сказати, що я спочатку була проти, але в них, здається, такий є діловий нюх. Ходімо, дорогенькі». «Твоя валіза вже нагорі!» «На добраніч, ніч, містер Візлі!» – попрощався Гаррі, відставляючи стільця. Криволапик легенько зіскочив з його колін і вислизнув з кухні. «На добраніч, Гаррі!» – відповів містер Візлі. Коли вони виходили з кухні, Гаррі помітив, як місіс Візлі зиркнула на годинник у кошику для білизни. Усі стрілки були знову на позначці «Смертельна небезпека». Кімната близнюків була на третьому поверсі. Місіс Візлі націлила чарівну паличку на лампу, що стояла на столику біля ліжка, і та негайно спалахнула, заливаючи кімнату приємним золотавим світлом. Хоч на письмовому столі біля вікна стояла велика ваза з квітами, Їхній аромат не міг перебити стійкий запах стрілецького пороху, як визначив його Гаррі. Підлога була завалена запечатаними картонними коробками без жодних позначок. Серед них стояла і валіза Гаррі. Кімната нагадувала тимчасовий склад. Гедвіга привітала Гаррі радісним ухканням зі свого сідала на шафі, а тоді вилетіла у вікно. Він знав, що вона хотіла його побачити перед тим, як вирушати на полювання. Гаррі, сказав місіс Візліна, на добраніч, одягнув піжамою і ліг у ліжко. Відчув під наволочкою щось тверде. Понишпорив і знайшов липку фіолетово-помаранчеву цукерку, в якій упізнав батончика-блювончика. Усміхнувшись, він перевернувся на бік і одразу заснув. Минуло всього кілька секунд, як здалося Гаррі, і його розбудив гарматний залп, з яким розчинилися навстіж двері. Сівши на ліжку, він почув, як з шурхотом розсуваються штори. В очі боляче вдарило сліпуче сонячне світло. Затуляючись однією рукою, другою він почав намацувати окуляри. «Що тут таке?» «А ми не знали, що ти вже тут!» – прокричав радісний голос, і хтось ударив Гаррі по потилиці. «Роне, не бий його!» – у дівчачому голосі чувся докір. Гаррі нарешті знайшов окуляри і нап'яв їх на носа. Але світло було таке яскраве, що він і далі майже нічого не бачив. Перед ним хиталася висока, розмита тінь. Він закліпав і тінь помалу перетворилася на широко усміхненого Рона Візлі. «Усе кльово?» «Краще не буває», – Гаррі потер потилицю і знову впав на подушку. «А в тебе?» «Непогано», – Рон підтяг картонну коробку і сів на неї. «Коли ти тут з'явився?» «Мама оце аж зараз нам сказала». Ну, «Десь о першій ночі». «А з маглами все гаразд? Вони до тебе добре ставилися?» «Як завжди», – відповів Гаррі. А Герміона тим часом сіла на краєчку ліжка. Ну, «Зі мною вони майже не розмовляли, але мені так навіть більше подобається». «А як ти, Герміоно?» «Ой, та зі мною все добре», – сказали Герміона, уважно дивлячись на Гаррі, мов на хворого. Він розумів чим це викликано, але не мав найменшого бажання обговорювати Сірісову смерть чи якісь інші скорботні теми, тому й запитав. «А котра вже година? Я що, пропустив сніданок?» «Ну, про це не журись. Мама тобі все принесе. Вона вважає, що ти страшенно схуд», закотив очі Рон. «То що там відбувалося?» «Нічого такого». Я собі нидів у тітки з дядьком. «Ой, ну не треба понтів!» – скривився Рон. «Ти ж десь був з Дамблдором!» Там не було нічого цікавого. Він хотів, щоб я йому допоміг умовити одного старого вчителя повернутися з пенсії. такий собі гораций слизоріг. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Рон був помітно розчарований. «На ми думали...» Герміона застережливо зирхнула на Рона. І Рон на повній швидкості змінив курс. «Ну, ми так і думали, що нічого цікавого». «Ха, та невже!» – пирхнув Гаррі. «Так, так, бо амбрички вже немає, тож ясно, що нам потрібен новий учитель захисту від темних мистецтв». «Ну, який він?» «Схожий на моржа» і був колись вихователем Слизерину, пояснив Гаррі. «Що з тобою, Герміоно?» Герміона увесь цей час дивилася на нього так, ніби чекала, що от-от проявляться якісь дивні симптоми. Поспіхом вона зобразила непереконливу усмішку. «Та ні, нічого. То як, по-твоєму, добрий учитель вийде зі слізорога. «Не знаю», – знизав плечима Гаррі. «Гірших за амбричку бути не може». «А я знаю ще гіршу за амбричку», – пролунало від дверей. У кімнату з роздратованим виглядом зайшла, горблячись, молодша Ронова сестра. «Привіт, Гаррі!» «Що з тобою?» – здивувався Рон. «Це все вона» буркнула Джинні, з розгону сідаючи на ліжко біля Гаррі. «Я від неї скоро здурію!» «А що вона тепер зробила?» – співчутливо поцікавилася Герміона. «Та так зі мною говорить, наче мені три рочки!» «Ну, «Я знаю», – Герміона стишила голос, – «вона цікавиться лише собою». Гаррі був приголомшений, що Герміона так відгукується про місіс Візлі, і тому чудово зрозумів Рона, коли той сердито кинув: Ви можете хоч на п'ять секунд дати їй спокій. О, давай, давай, захищай її, огризнулася Джинні. Ми знаємо, що ти нею захоплений. Ці слова якось не пасували до Ронової матері. Відчуваючи, що він чогось не розуміє, Гаррі запитав, «Про кого це ви?» Відповідь на своє запитання він одержав, ще й не договоривши. Двері спальні знову рвучко відчинилися, і Гаррі інстинктивно з такою силою смикнув на себе ковдру, що Герміона і Джинні попадали з ліжка. У дверях стояла дівчина, такої запаморочливої вроди, що в кімнаті раптом наче забракло повітря висока струнка з довгим білявим волоссям, вона, здавалося, випромінювала легеньке сріблясте сяєво, а довершувала це досконале видіння важка таця зі сніданком в її руках. «Агі!» – вимовила вона гортаним голосом. «Це бульо дуже довго!» Дівчина переступила поріг, і пішла до нього. За нею дрібутіла сердита місіс Візлі. Ну, не треба було брати тацю, я й сама віднесла б. Це бульо неважко, сказала Флер делякур, ставлячи тацю Гаррі на коліна, а тоді нахилилася й поцілувала його в щуку. Він відчув, як палає те місце, якого торкнулися її вуста. «Я так хотіла його бачити!» «Пам'ятаєш мою сестгу Габгєль?» «Вона не пегестає говогити про Акгіпотега. Вона буде гада побачити тебе знову!» Готу, вона теж тут!» – прохрипів Гаррі. «Ні-ні, дугненький!» – дзвінко розсміялася Флер. «Я казала б го, наступне літо!» «Коли ми... А, то ти не знаєш?» Її великі сині очі округлилися, і вона докірливо глянула на місіс Візлі, котра почала виправдовуватися. «Ну, ми просто ще не встигли йому сказати».